Це вже була Туркменія. Теж незнана мова, одяг уже ще інший, а на головах туркменів величезні шапки з баранячої шкіри, в той час, коли температура в тіні була 45 градусів, тепла по Цельсію. На другий день пасажирським поїздом ми вже опинилися в серці Каракумської пустелі. Скільки видно очима один пісок і безпощадне сонце? Я в своїх речах, які повинен був мати при собі, мав вершкове масло. Воно так розтопилося, що було таке, як олева, рідке. А, -а і це в тіні, в вагоні, на швидкості. Мав на всякий випадок свічку, то вона стала як мотузка. Я в'язав з неї вузли. Коли крізь вікно висовував руку чи голову, то напор воздуху від швидкості був нищим, Теплі, а гарячі. Коли я на якій станції вибіг на перон достати води, попік свої ноги від гарячого бетону, а був небосий, а вискочив, щоб устигнути, так, як був у шкарпетках. Тоді теж перший раз в житті я надивився і на міражі. Дивишся вперед, нема нічого, тільки пісок до обрію, а враз вже є озеро з водою яка блистить на сонці і навіть відзеркалюється в тій воді, скажімо, телеграфний стовп. А під'їжджаєш ближче, а то немає води, один пісок. Глянеш знову далину, а то знову міраж. В такій спекоті вода згадки не сходить, пив би без перестанку. А вода, всюди дефіцит її немає. А озеро з водою, яке бачиш, здається, Золото дорожче та коли наближишся, а то нема нічого. Мираж, наче дражнить тебе, щоб ще більше хотілося пити. Так, доїхали ми через Туркменію до Узбекистану у місто Самарканд. Одинадцять діб тривала наша подорож з Буковини до Узбекистану, тому що на вузлових станціях приходилося довго чекати на перестановку вагонів у інші состави. І в такій місцевості. Мені на долю випало служити. Спочатку, як і в кожній військовій частині, для новоприбулих розпочався карантин. Нас на 40 сорокоградусній спеці, одягнутих у повній військовій формі, щоденно муштрували на плацу. Біла сіль виходила на наших гімнастерках від пролитого нами поту, а всі гудзики-гімнастерки повинні були бути засібнуті. До всього... Ще рано кожного з нас примушували з'їдати одну скибу хліба, посипаного щільно сіллю, від чого страшенно палила спрага. А води – одна фляга на цілий день. І при такій спеці та вода у флязі нагрівалася майже до гарячого. І ми пили тільки по одному ковтку, тому що більше не дадуть до вечора. Спеціально нас так загартовували. Сіль давали їсти тому, що людина в таку спеку при такому фізичному напруженні, якого зазнавали ми тоді, витрачала багато солі, під який виходив з нас, виполікував з організму сіль собою, і її не вистачало в організмі. А ми цілий день на сонцепеці повзаємо по-пластунськи, бігаємо в чоботах короткими перебіжками по степах, покритих щільно по пояс сухим, Полином піднімешся, перебіжеш 8-10 кроків і падеш у той сухий полин, щоб воріг в ковичках не встиг прицілитися в тебе і не вбив. Полежиш десять секунд і знову перебіг, і знову той полин падеш пластом. А з нього, як від вибуху гранати, гіркий полиновий порох розлітається, лепне до спотнілого обличчя, лізе в очі, в ухо, в рот, гіркий-гіркий. Ми чорні, як сажу труси, від того полину, прилеплого до поту. Так би хотілося як уток води, але з водою прокотнеш всю гіркість полину, що в роті. Прополаскати би рота, жаль виплінити воду, бо її ділиш по ковтках на весь день. А хоч би і прополаскав рота, то через хвилину знову в ньому повно полину. Розпорядок денний в карантині був дуже суворий. Ми не мали права відлучитися навіть в туалет, по-маленькому, щоб не просити дозволу на це у командира. Всі повинні були бути завжди разом на очах у нього. Хто чим би не провинився, був покараний не тільки він, але всі за одного. Так наказано у військовому уставі – всі за одного, а один за всіх. Щоб всі впливали на непослушного. Як покарають всіх за когось, то всі покар... покарані покарають винуватця по-своєму так, що другий раз йому відхочеться підводити всіх. В тій місцевості ціле літо не падало однієї краплини дощу, тільки голе розпечене сонцем небо, на якому все літо не побачиш хмаринки. Дощі випадали тільки осенню і зимою, вода була великою цінністю, в думці була тільки вода. Якби десь напитися, а в горлі незносна спрага. Як вже десь добрався до води, то напитися неможливо, живіт вже повний, а далі хочеться. Я все думав так, якби придумали щось таке, щоб ротом пити і пити, але та вода би не текла в живіт. Тому що він не витримає, урветься, щоб вода десь з шиї виливалася назовні. Це була щоденна мрія. Я описую правду. Ті місцеві люди, які там проживають, вони звиклися з такими умовами, не страждали так, як ми. До того ж, вони вживають багато несолодкого зеленого чаю, який гасить спрагу, і одяг їхній широкий, який не прилипає до тіла, а від руху колишиться і обдуває, наче віялом. У наших військових тоді одежа прилягала щільно до тіла, і по військовому уставу повинна було бути застібнутою на всі гудзики. А ковнірець, стоячий, тепер вже для південних військ дозволена інша форма одягу. А тоді було так. Коли ми вже поверталися під вечір в розположення нашої частини, після строєвої муштри, води напитися ще не було де. Водонапірна башта в нашій частині цілий день була без води, щоб ті, хто на території, не пили воду. Тому що як зранку розпочнеш пити, то це тільки шкодило. Чим більше п'єш, тим більше хочеться. І воду в башту не запускали. А коли вже під вечір появлялася вода в ній, і днювальні несли бачок з питною водою до казарми, на них нападала... Спрагла товпа солдатів, що на вулиці, і половину тієї води розливалася даремно, при тому штурмі спраглих напитися. кожен хотів скоріше влети собі, і від натовпу та спішки так створювалися кожний раз. В солдатів, які вже прослужили рік-два-три, було вже іначе, тому що вони звиклися з таким режимом, і їх вже не так, і не моштрували, як нас». «Служили в тих роках в авіації по 4 роки. Ми проходили карантин, після чого повинні були прийняти присягу на вірність батьківщині, а далі кого куди – в різні спецшколи по підготовці спеціалістів для обслуговування воєнних аеродромів. Одного боялися всі. Наша авіачастина яка була підлеглою Туркестанському воєнному округу, мала свої аеродроми ще у двох самих південних точках Радянського Союзу. Це Термез і Кушка біля сам, самого Афганістану. Хто після школи направлявся в ці точки, то казали, що такий іде в пекло. Настільки там було жарко, важко і небезпечно. Я все це переносив, Слухав ці тривожні розмови, але не боявся зовсім нічого. Я всю свою надію мав на Бога, що Він наділить мені, те буде. Скоріше всього, я думав, що я буду засуджений воєнним трибуналом за мою віру, тому що був переконаний, що вчитися вбивати людей, для цього володіти зброєю, носити її при собі, не до лиця християної. Можна було лицемірити, як це робили інші. Не видавати наяв своєї віри, але це рівнозначно тому, що прикрити вогонь Божого світла, котрий, бувши накритим, неминуче погасним. Я був зрощений Господом і укріплений, відчував у собі потенціал відстоювати Боже царство на землі, що б воно не стояло, та в Божому плані було заложено інше щодо мене. В тій авіочастині я прослужив десь півтора місяця і сталося таке. Майже кожного вечора нам в карантині демонстрували в столові після вечері кінофільми. Мені вдавалося уникати того. А коли вже ніяк не було можливості уникати, я сідав, заплющував очі і молився. Тому що і помолитися ніде було. І не було для того вільного часу, а тоді була можливість. Вірю, що Бог вибачав мені, що я молився в сидячому стані. Я міг деколи... І глянути на той екран, не завжди там було тільки шкідливе для нашого духовного стану, але я просто не хотів. І я радий був можливості спокійно подумати і розмовляти з Богом. Звук мені не перешкоджав, я його й не чув, настільки я був поглинутий своїм щасливим станом у єднанні з Господом. Забігаючи наперед, допишу те, наскільки Бог давав перемогу над собою, що сьогодні я сам дивуюся, як то могло так бути. Одного недільного дня повели на строєму цирк. Це не було примусово. Я міг залишитися в часті. Але мені дуже хотілося побачити таке екзотичне місто – Самаркан, бо нас ще не відпускали у звільнення. І я вирішив піти, щоб пройтися містом. Але при такій обітниці перед Богом, що не поглянув церкву на сцену ні одного разу, і пішов. За весь час того видовища я дійсно не поглянув ні разу на сцену, дивився на людей, і те, що я тоді побачив, ніхто з присутніх того не бачив ніколи, тому що очі всіх прикипали до сцени. На те, що там їм показували. А я бачив, як те, що вони бачили, впливало на всю масу людей. Коли там щось відбувалося незвичайне в трюках тих церкачів, і, мабуть, схоже було на велику небезпеку, що вони зірвуться з висоти, це що там їм показували. Але я бачив, як всі, як один страшенно переживали обличчя всіх охоплював погодів, жах аж підіймалися з своїх стільців, вдивляючись в побачення, і ніхто того і не примічав. І в одну мить всі з полегшенням ахали і сідали на свої місця. Не зірвався, не упав, все добре було. Саме так світські видовища впливають і на тих з наших, які порою лакаються на них, щоб хоч трошечки щось побачити світського». Ті видовища навіть світських цупко приковують до себе, а ще більше тих, котрі заглядають із-за Божої огорожі на них, таким те все здається ще більш привабливим. Деколи під час демонстрування фільму я писав листи, очі, мов, добре, і писав, але одного разу, коли роздалася команда «Рота виході строїться в кіно», мені вдалося уникнути того строю, і я залишився в казармі. Зимою залишилися ще три хлопці, які займалися чимось своїм. Командир нашого зводу, який повів роту в кіно, через деякий час повернувся, щоб перевірити, чи немає таких, що не виконали його команди і не пішли в кіно. Коли ми були виявлені ним, він нам добре погрозив і пообіцяв, що коли приведе роту з кіно, розрахується з нами. Повернулася рота. Він не дозволив її розійтися, а залишив її перед казармою, вивів нас чотирьох з казарми, виставив перед нею, відчитав нам страшенно і взявся оголошувати кожному з нас покарання. Двоїм дав наряд без черги, післав на кухню чистити картоплю всю ніч. А наряд без черги – це наряд не по черзі. Наряди по черзі отримують всі солдати – щоб всі роботи по самообслуговуванню робилися. І після нічного наряду по черзі, коли всі спали, а хтось робив, такому давалася можливість відпочити днем. А наряд без черги – це покарання. І якщо воно випало на ніч, то на другий день такому відпочинок не надавався. А разом з усіма, які спали вночі, такі змушені бути на службу. От і ті двоє отримали такий наряд. Третьому дав наряд без черги всю ніч чистити туалети. А в Союзі туалети не такі, як в Америці. То було дійсно неприємне покарання. І той солдат обурився, і розпочалася сварка між ним і командиром. Хоча в армії по уставу суворо заборонено сперечатися з командиром, той солдат, не зважаючи ні на що, те робив.